Вітаю! Мене звуть Костянтин, я читаю в голос, і іноді це комусь подобається. Наступний, 29-й розділ Меча Шанари почнеться от так, на цьому таймкоді. А поки що я відповім на ваші питання. Їх небагато, лише 5 штучок. І цих питань недостатньо для окремого відео, тому я вирішив їх затулити ось сюди. Сюди. Сюди. Так. Питання перше зараз. Йдемо по хронологічному порядку. Питання від пана Базінги. Три штуки. О, три. Що ви робите, аби розвивати свої голосові здібності? По-перше, треба багато читати. Що ще робити? Я взагалі не маю уяви. Просто читаєш, читаєш вголос. Все. Ну і можна подивитись декілька відео, є дуже по розвитку е, власного мовлення. Як говорити діафрагмою, а не горлом? Це дуже-дуже допомагає. І можна читати навіть дуже великі речення, скажімо так. Друге питання. Які автори фентезі більше подобаються? Ну, Джим Бучер, звісно. Куди ж без нього? Е, також Роджер Желязний чи Желязний. Їх його знає, і дуже багато варіантів е, промовлення його прізвища. Так, і ще хто. Ні, Джордж Мартін, точно ні. Він дуже закручено пише, і його мені дуже важко читати. Е, і ще хто, ще хто, ще хто, ще хто? Ну, і Роберт Сальваторе. Це така дитяча, більш захопленість, підліткова, я б сказав. Тому що десь з 13 до 17 років, я здається, викачав пів інтернету, щоб вичитати його 17 книг, це скільки там діологія. Ну коротше, його 17 книг про Дріста до Урдена, який був тоді, тоді ще переведений як Дзірт. Тому що Дріст чомусь комусь не сподобалось. Так, питання номер 3 чи будете розвивати свій канал в Telegram? Це дуже гарне питання, тому що я взагалі не маю навіть гадки, що робити з цим каналом. Він є та є. Їсти не просить, генератор на нього заводити окремий не треба. Хай поки що буде, а там вже подивимось. Можливо, справді щось з ним зроблю. А, так, це, це ця штука, якщо що, вона потрібна для того, щоб глушити відлуння. Я вибачаюсь, тому що тут неохайно, я взагалі працюю в шафі, якщо що. От, за це хочу вибачитись. Так, а, питання від пана Даніла Джеранова. Що вас спонукало почати записувати аудіокниги? Ну, це пішло ще здавна. Ну, для мене це було давно, років з зотри тому. Я тільки почав ютубівську діяльність, спочатку були летсплеї, а дебільні дуже, не дивіться, я здається, їх сховав чи не сховав. Не дивіться, там тупо все. От, потім пішов на читання, це були, ми, ну скажімо так, російськомовні часи, я пішов на книгу фанфіків. І саме там я вибирав е, ті твори, які мені подобались, зачитував на стрімах і там же їх критикував. Десь навіть записи, здається, були, ну, хоча це не так вже важливо. І от через рік такої діяльності мене це забембало, тому я посидів трошки, почитав, подивився, що по бучеру нічого послухати, і вирішив спробувати записати першу аудіокнигу. Ну от, спочатку були тренування на коротких оповіданнях, а потім усе це пішло та й поїхало. Ось, тепер я тут. Так, і останнє питання. Яку б ви мріяли озвучити книгу, але зараз немає часу або Ютуб не пропустить? Немає часу дуже набагато книг. Припустимо, той самий Террі Гудкайнд, у нього, правила чарівника, здається, всі книги є перекладеними на українську. Береш, сидиш та перекладаєш. Але по об'єму, там, одна книжка, одна книжка, здається, готовий матеріал займає 40 годин, здається. От, а щоб ви розуміли, записати е, один розділ, ну, який йде годину, на це треба витратити 2,5, доки ти там... Намонтуєш, допоки склеїш, допоки зробиш відеоряд, ось весь час це йде. Тож 40 годин, це у нас виходить близько 100 годин, мені треба, скажімо так, витратити. Здається, небагато, але насправді через усі відключення, через усі хатні справи, це досить-досить багато. Саме тому іноді через усі справи у мене є перерви між розділами, Тому що хоч я і займаюся Ютубом, але на все часу нема. Хоча зараз менша йде в садок, тож я думаю, буде щось більше на каналі. А що Ютуб не пропустить? Ютуб є... ну, пропускає усі книги. Питання є в монетизації. Припустимо, книги Ніла Геймана, які є вже перекладеними на українську, не, скажімо, не любительський переклад, а більш професійний, який йде у видавництво, він весь знаходиться під авторськими правами. Тобто, так, ти можеш його записати, але тобі кидають ну, авторські на монетизацію. У мене так було з. Скандинавською міфологією. Саме тому е я перепинив їх стрімити. Тобто, мені прийшли авторські... Ще хворію, вибачте. От. І, і, і, і, і. і що і? На чому? Так, питання в монетизації. Тобто, можна це зробити, звичайно, але це буде, скажімо так, виління душі насправді. А що Ютуб не пропустить, є така книжка, називається «Маніфест унібомбера». Це такий чувак, який робив теракти в США. І він написав маніфест. Що у ньому є? У ньому є е, як робити коктейлі Молотова, е, як робити вибухівку вдома, от, та і якась довбанута філософія, тобто це, скоріш за все, Ютуб не пропустить. Хоча, якщо у вас тверезий розум, якщо ви можете критично мислити, то це дуже непогана критика, як окремий філософський погляд на світ. Тобто ця книга може бути дуже поганою в якихось поганих руках. От. Але якщо ви готові, ви знаєте, то можете загуглити та почитати. Здається, вона є в українській. І сам цей маніфест, він коротенький, це, скоріш, буклетик, хоча і заборонений у багатьох країнах. Так, це усі питання. Отож, зараз я кажу вам дякую, вас уже 5 тисяч, і переходимо до Меча Шанари. Розділ 29. Якусь мить ніхто не ворушився. Наляканий Стенмін, здавалось, мало не зумлів. Притиснувся до стіни льоху, а його обличчя просто дивилось на мовчазну фігуру, яка, мов статуя, чекала на вершині стародавніх сходів. Зморщене обличчя принца потьмініло, а в очах відбилась дивна суміш гніву й розгубленості. Мендюн ліа рішуче зустрівся з очима короля, опустив руку з мечем. Та власна ненависть горця зникла разом із раптовим поворотом подій. Вони можуть загинути, якщо він не буде діяти швидко. Горець різко підняв Стенміна на ноги і зневажливо кинув того до принца. «Ось твій зрадник, Пеленс! Це справжній ворог Калагорна!» Ця людина віддала Ширл Рейвенлок північним жителям, і саме він готовий віддати Тірсіс володарю чорнокнижників. Володарю, ви прийшли вчасно! Містик прийшов у себе та перервав Мендюна до того, як той сказав ще щось. Радник з жахом зірвався на ноги і кинувся сходами вгору до ніг пеленца, та вказав вниз на компанію друзів. «Я знайшов їх при спробі втечі і хотів попередити вас. Горець – друг Балінора, і він прийшов вас вбити!» Слова неприхованої ненависті злітали з уст чоловіка. «Вони б убили мене, а потім і вас, мілорд! Ви хіба не бачите, що тут відбувається?» Мендьон стримав бажання кинутись вгору сходами і вирізати брехливого язика містика. Горець змусив себе залишитись зовні спокійним. Його погляд прикувався до очей приголомшеного Пеланса Бакханни. «Цей чоловік зрадив тебе?» Спокійно продовжив принц Лія. «Він отруює твоє серце і розум. Він позбавив тебе самого бажання думати самостійно. Йому байдуже на тебе і на цю землю, яку він дешево продав ворогові» що вже знищив Керн. Стенмін заревів у люті, але Меньйон продовжив, незважаючи. «Ти якось сказав, що ми станемо друзями, а друзі повинні довіряти один одному. Не обманюйся зараз, інакше точно втратиш королівство». Унизу сходів Балінор з друзями мовчки спостерігали, боячись, що будь-яке відволікання порушить те дивне закляття, яке робив Мендйонліє, бо Пеленс усе ще слухав. Затьмарений розум короля намагався зламати стіну плутанини, що його оточила. Пеленс повільно ступив уперед, на сходи, тихо причинивши за собою двері і пройшов повз Стенміна, наче і не бачив того. Радник із невпевненістю подивився на двері підвалу, Ніби розмірковував про доцільність спроби втекти, але він ще не був готовий змаритись з поразкою, тому швидко розвернувся та схопив пеленца за руку, притулившись ротом до вуха чоловіка. «Ви справді злий? Ви божевільний, як дехто каже, мій король!» – прошепотів він із отрутою. «І що? Ви зараз все кинете? Віддасте братові?» Кому судилось стати королем, вам чи йому? Усе це – брехня. Принц Лія – друг Аланона. Пеленс повернувся до Стенміна, розширивши очі. Так, Аланон. Радник знав, що зачепив нерв, та був сповнений рішучості його як найкраще потягти. Ви думаєте... «Хто захопив вашу наречену? Хто вкрав її з дому? Цей чоловік, який говорить про дружбу, був частиною цього викрадення. Це хитрість, щоб він міг потрапити всередину палацу, а потім вбити вас. Вас мали вбити!» Гендель зробив крок уперед, але Балінор стримав дворфу рукою. Меньйон просто стояв, знаючи, що будь-який рух зараз лише підтвердить звинувачення Стенміна. Він подивився на хитрого містика, швидко повернувся до Пеленса і похитав головою. «Це він зрадник! Він власність володаря чорнокнижників!» Пеленс зробив кілька кроків униз сходами, коротко глянувши на Меньйона. А потім втупився на брата, який терпляче чекав біля підніжжя сходів. Ледь помітна посмішка промайнула на губах короля. Він зупинився. «А ти що думаєш, брате? Я справді божевільний? А якщо ні? Можливо, усі інші? А я один здоровий? Ну, скажи щось, Балінор. Нам...» Треба поговорити зараз, а треба було поговорити раніше. Мені здається, я щось хотів сказати. Речення залишилось незакінченим. Принц знову озирнувся на Стенміна, який, нагадував, загнану в кут тварину. Радник згорбився і чекав нападу. «Ти жалюгідний, Стенмін, вставай!» Різкий наказ прорізав тишу. Містик випростався. Пора що мені робити? Якщо я вб'ю усіх, це мене захистить? Через мить Стенмін знову опинився поруч із принцем. Його очі холодніли від люті. Поклич свою варту, володарю, розправтеся з цими вбивцями негайно. Раптом пеленс ніби захитався, згорбився і очами зиркнув на стіни підвалу. Меньйон зрозумів, що принц Калагорна знову втрачає контроль над реальністю і повертається у світ божевілля, який підірвав його колись здоровий розум. Стенмін теж це зрозумів. Похмура посмішка з'явилась на смаглявому обличчі радника. Його рука піднялась, щоб погладити маленьку гостру борідку. Раптом Пеленс заговорив ще раз. Ні, солдатів не буде. І вбивств король має бути розсудливим. Балінор, мій брат, і хоча він хоче бути королем замість мене, я повинен з ним поговорити зараз. Він не повинен постраждати. Не повинен. Король замовк. І несподівано посміхнувся мандюну. «Ти повернув мені Ширл. Я думав, що втратив її. Навіщо тобі б це робити, якщо ти ворог? Стенмін люто закричав, хапаючись за мантію короля, але той, ставалось, навіть не усвідомлював, що радник поруч. «Мені важко ясно мислити, Балінор», – продовжив Пеланс, хитаючи головою. «Вже нічого не розумію, і чомусь я навіть не злюсь на тебе за те, що ти хочеш бути королем. Я завжди хотів бути королем, ти знаєш, але у мене повинні бути друзі, хтось, з ким я можу поговорити». Король обернувся до Стенміна. Його очі були порожніми і безвиразними. Але радник побачив у них щось, і мляво притиснувся до кам'яної стіни. Щелепа містика відвисла від страху. Тільки Меньон стояв близько і розумів, що саме сталося. Незалежно від того, що зробив злий містик, це закляття зникло. І без того заплутані процеси мислення чоловіка вийшли за межі навіть базового розуміння. І тепер Стенмін – лише ще одне обличчя у морі нерозрізнених істот, які переслідують божевільного принца Калагорна. «Пеленц, послухай мене!» – тихо сказав Мендіон, дотягнувшись до його розуму. «Поклич, Ширл! Поклич, вона тобі допоможе!» Принц на мить завагався, ніби намагаючись щось згадати. Потім він посміхнувся, і, здавалося, його охопив глибокий спокій. Він пам'ятав м'який голос, лагідні манери, тендітну красу, спогади, які нагадували про мир і безтурботність. «Ширл!» тихо вимовив він ім'я, та повернувся до зачинених дверей підвалу, простягнувши руку. І коли проходив повз Стенміна... Містик здавалось збожеволів. Він верещав від люті розчарування і кинувся на принца, дико хапаючись за передню частину мантії. Мень'ян швидко відреагував, стрибнув до високого майданчика, щоб розборонити чоловіків. Але не встиг. Стенмін витяг довгий кинджал з-під мантії. Зброя піднялась і на одну жахливу секунду зависла у повітрі. Балінор скрикнув від безпорадності. Потім кинджал полетів униз. Пеленц Бакханна різко підвівся на увесь зріст, а кинджал уткнувся до руків'я в широкі груди. Жахлива білизна залила молоде обличчя. — Повертаю тобі, брата, дурень! — заверещав божевільний Стенмін, Штовхнувши постать принца вниз, той упав на розпростерті руки Менйона, у результаті чого горець на мить втратив рівновагу, та не зміг дістатися до ненависного ворога. Стенмін уже тікав, несамовито смикаючи масивні двері підвалу. Балінор кинувся вгору по сходах, намагаючись зупинити містика, брати ельфи одразу за прикордонником. Вони кликали охорону. Містик напів відчинив двері і саме вислизнув на свободу. А Гендель схопив булаву і шалену жбурнув у втікача. Вона влучила в оголене плаче, а крик болю долинув до них відлунням від мокрих стін. Але цього було недостатньо, щоб зупинити радника. Через мить той зник у дверях. З коридору усі почули пронизливий крик. В'язні вбили короля. Балінор лише на мить зупинився, щоб глянути вниз, який спокійно лежав у сильних руках Меньйона, а потім прикордонник помчав до відчинених дверей підвалу. Двоє гвардійців раптово з'явились з оголеними мечами, щоб протистояти неозброєному воїну. Але Балінор щось зробив, охоронці впали, Прикордонник підібрав меч з землі і зник з поля зору. Дурін та Даєль відстали лише на один крок. Мендьон дивився їм у слід і тримав Пеланса. Гендель мовчки піднявся кам'яними сходами і став поруч із принцем Лія, сумно хитаючи посвілою головою. Самоназваний король був ще живий. Його дихання було важким а повіки час від часу здригались. Дворф з огидою витяг кинджал і з огидою відкинув зброю, а потім нахилився, щоб допомогти горцю підняти пораненого. Пеленц щось промовив, ледь тихо, а потім знову знепритомнів. «Він кличе Ширл!» – прошепотів меньон зі сльозами на очах і коротко глянув на Дворфа. «Він кохає її! Кохає!» В коридорі Балінор та брати ельфи намагались упіймати Стенміна. Усе було в стані цілковитої плутанини. Охоронці, слуги та відвідувачі бігали охопленим панікою палацом. Крики жаху відлунювали від стародавніх стін, розповідаючи про смерть короля та попереджаючи про вбивць що збираються вбити усіх. Звуки ще однієї битви почулись з воріт палацу. Це посилило зростаючий хаос. Балінор і двоє його супутників пробивали собі дорогу крізь купи переляканих людей, які, здавалось, впали в повну істерику, побачивши оголену зброю. Кілька охоронців навіть спробували перекрити прохід, але кожного разу прикордонник просто відкидав нещасних у бік, не зупиняючись, і мчав за фігурою у багряному плащі, що, спотикаючись, тікала. Коли троє переслідувачів досягли центрального коридору, Стенмін все ще був у полі зору, але він прорвався крізь натовп і почав зникати. З неймовірною люттю Балінор проштовхнувся уперед, збиваючи усіх на своєму шляху. Обличчя прикордонника було похмурим і навіювало жах. Двері палацу здригнулись під вагою десятків бійців і з гуркотом розчинились прямо перед прикордонником та ельфами. Плутанина була повною. Група бійців шалено кинулась до входу та залів, кликаючи Балінора та розмахуючи зброєю. Якусь мить прикордонник не розумів, хто це, а потім побачив леопардові знаки прикордонного легіону. Охоронці палацу або втекли, або були схоплені. Солдати легіону миттєво помітили прикордонника і кинулись до нього, піднявши на плечі з вигуками перемоги. Доріна та Даеля відрізали від нього, а радісна маса завадила ельфам переслідувати швидко зникаючого Стенміна. Балінор кричав, боровся, відчайдушно намагався вирватись, але величезна кількість людей не дала йому змоги протистояти хвилі, яка раптово піднялась. Ельфи нарешті пробились крізь цю масу, і дуже швидко, за лічені секунди, скоротили розрив між собою та Стенміном, який... Вже встиг повернути у інший коридор. Смагляве обличчя радника почервоніло від жаху. Права рука висіла мляво. Дурін мовчки проклинав себе за те, що не взяв довгий лук. Раптом містик зупинився і спробував відкрити одні з кількох дверей ліворуч. Двері були зачинені на засув, який витримав, незважаючи на неодноразові спроби радника змусити його похитнутись. Нарешті він повернувся і кинувся відкривати наступні двері. Дорін та Дайль були всього в кількох ярдах, коли Стенміну вдалося зникнути у середині кімнати, закривши двері з гучним гуркотом. Брати опинились там за секунди. Виявивши, що все зачинено зсередини, брати почали ламати залізний засув мечами. Той був міцним, Тож знадобилось кілька нескінченних хвилин, щоб пробитись. Коли ж вони увірвались до кімнати, там вже було порожньо. Меньйон-Лія тихо стояв біля передніх воріт дому Бакхана, а Балінор тихо розмовляв з командирами прикордонного легіону. Ширл стояла поруч, стискаючи його руку. Меньйон глянув на неї на мить і заспокійливо посміхнувся – Притискаючи дівчину до себе за великою зовнішньою стіною міста Тірсіс, дві дивізії знову зібраного прикордонного легіону терпляче чекали на команду, яка поведе їх у бій проти армії півночі. Величезне військо вторгнення досягло північних берегів розрослої річки Мармідон і почало перетинати її. Якщо легіон утримує південний берег хоча б кілька днів. Це дасть ельфам шанс на мобілізацію та рушити їм на допомогу. Час, з гіркотою подумав Меньйон. Все, що нам потрібно. Це трохи більше часу, і поки що його немає. Прикордонний легіон зібрали якнайшвидше. Місто було у безпеці. Тож Балінора відновили на посаді командувача. Але на той час наступаючи північні жителі вже досягли Мармідону та почали підготовку до переправи. Балінор став королем Калагорна. Хоча це було чим завгодно, але не приводом для святкування. Його брат лежав у комі, ослаблений і вкрай близький до смерті. Пеленса обстежили найкращі лікарі. Вони намагалися знайти причину нерозсудливої поведінки і через деякий час дійшли висновку, що принцу протягом тривалого періоду давали потужні ліки, щоб зламати розумовий опір та перетворити його на безглузду маріонетку. Доза ліків дійшла до тієї точки, коли розум і тіло вийшли за межі фізичної та психічної витривалості. Отож, його божевілля було справжнім. Балінор вислухав висновки без коментарів. За годину до цього він знайшов свого батька в безлюдній кімнаті в північній вежі будинку Бакханна. Літній король був мертвий вже кілька днів, і лікар сказав, що його отруїли. Стенмін не допускав усіх до цієї кімнати. Тільки він та неврівноважений Пеленс міг зайти, тому таємницю смерті Рулла Бакхани було легко зберегати. Якщо б містику вдалося вбити Балінора, то він легко б переконав Пеланса відкрити ворота армії володаря Чорнокнижників і таким чином знищити Тірсіс. Але йому зараз це не вдалося, але Стенмін буде готовий ще раз спробувати. Йому вдалося втекти від братів-ельфів, і Радник ховався десь у місті. Отже, майбутнє Південної землі у руках принца Калагорна. Жителі Тірсіса сподівались на надійний уряд і сильне керівництво родини Бакханна. Прикордонний легіон отримав найкращого командувача – Балінора. Прикордонник став останнім з родини, чоловіком, до якого всі звертаються за лідерством відкрито чи підсвідомо. Якщо з ним щось трапиться – Легіон втратить командира та серце бойової сили, а місто втратить останнього з роду Бакханна. Дехто, хто повністю розумів серйозність ситуації, усвідомлював, що Тірсісу треба стримати наступаючу армію, інакше буде втрачений увесь південь, а між арміями ельфів та дворфів буде вбитий клин. Аланон сказав, що якщо це станеться, то володар чорнокнижників переміг. Тірсіс був ключем до успіху чи невдачі, а Балінор був ключем до Тірсіса. Раніше того ранку Янус Сенпре виконав свою роль у забезпеченні безпеки міста. Коли Меньян залишив його біля воріт, той розшукав командирів легіону Фандвіка та Гініссона. Таємно, вони зібрали ключових членів розпущеного легіону і, завдаючи швидких і тихих ударів, захопили ворота та армійські казарми. Вони швидко рухались до палацу та набирали сили майже без опору, допоки повністю не оточили палац та сади роду Бакханна. Чекаючи біля території палацу на сигнал від Мендюна, три командири та їхні послідовники почули крики. Побоюючись найгіршого, вони кинулись до воріт, Прорвались усередину саме вчасно, аби надати балінору схопити Стенміна. Під час короткого повстання майже не було б жертв, а послідовники Пеланса були або ув'язнені, або звільнені. Дві з п'яти дивізій легіону вже було зібрано три інші мали бути сформовані і належним чином озброєні до заходу сонця. Але розвідники доповіли про успіхи північних жителів у досягненні Мармідону і дійшли висновку, що треба виходити негайно, щоб запобігти переправі. Гендель та брати-ельфи неспокійно сиділи на сходах палацу. На їхніх обличчях відбивались змішані емоції. Гном виглядав таким же рішучим, як і раніше. Дорін здавалося раптово подорослішав, а Дайль хоч і було видно, що збентежений, все ж весело посміхнувся. Меньйон подивився на Балінора та командирів Легіону. Гіннісон був справжнім велетнем із рудим волоссям і потужними руками. Фендвік був старим і сивим, з обвислими білими вусами та відповідним похмурим поглядом. Ектон був чоловіком середнього зросту і правильного вигляду, чия верхова їзда, як кажуть, була незрівняною. Месалін – Високий, широкоплечий, зарозумілий, він надбало хитався на підборах, поки Балінор з ним розмовляв. Останнім підійшов Янус Сенпре, нещодавно підвищений до повноправного командира, на знак визнання його мужньої позиції під Кердом і життєво важливої ролі у відвоюванні Тірсіса. Менйон уважно розглядав їх протягом довгих хвилин, наче якимсь чином. Його візуальна оцінка визначала їхню цінність. Потім Балінор розвернувся і підійшов до нього, жестом запросивши Генделя та ельфів. «Я негайно йду на Мермідон», – тихо повідомив він, коли всі зібрались. Меньйон щось почав говорити, але Балінор перервав його. «Ні, Меньон. я знаю, що ти збираєшся запитати. Відповідь – ні». Ви всі залишаєтесь тут, у місті. Я б довірив будь-кому з вас своє життя. А оскільки моє життя другорядне в порівнянні з Тірсісом. Прошу вас охороняти місто. Якщо зі мною щось трапиться, ви продовжите бій. Янус залишається з вами командувати обороною міста. Я доручив йому радитись з вами з усіх питань. Скоро прийде Евантінг. Швидко промовив Дайль, намагаючись здаватись бадьорим. Балінор усміхнувся і кивнув на знак згоди. «Так, Аланон нас ніколи не підводив. Сподіваюсь, і не почне». «Не ризикуй без потреби!» Похмуро попередив Гендель. «Це місто, та його люди залежать від тебе. Ти тут потрібен живий. До побачення, старий друже!» Балінор міцно стиснув дворфа. Більш за все я залежу від тебе. У тебе вдвічі більше досвіду, і стратегічно ти вдвічі кращий. Бережи себе. Прикордонник розвернувся, махнувши командиром, а потім сів у карету, яка мала відвести їх до міських воріт. Янус Сенпре помахав Мендіну, коли палацова карета відїхала. Кінний ескорт різко збився позаду. Галантна процесія помчала галопом із стукотом підкованих залізом копит до мосту. Четверо друзів і ширу Рейвенлок спостерігали, поки ті не зникли з поля зору. Грім коней замовк. Гендель пробурмотів, що ще раз перевірить палац на наявність ознак зниклого Стенміна. І, не чекаючи відповіді, повернувся до будинку Бакханна. Дурін та Дайль потяглись за ним, відчуваючи дивну безвтішність. Перший раз, коли вони розійшлись з Балінором більше ніж на кілька годин. Дуже тривожно було відпускати його до Мермідону. Мендьон точно знав, що вони відчувають. Його власна неспокійна природа внутрішньо спонукала його йти за прикордонником. Доєднатися до нього у вирішальній битві проти орд володаря Чорнокнижників. Але він був дуже виснажений. Не спав майже дві доби. Напруга битви над островом Керн, довгий шлях марамідоном і стрімка низка подій, які призвели до звільнення Балінора та інших, відірвали навіть таку велику витривалість, як угорця». Майже сп'янілий, — він повів Ширу, — у сади збоку від палацу, а потім важко впав на широку кам'яну лаву. Дівчина тихо сиділа біля нього, спостерігаючи за горцем. Той заплющив очі і змусив розум розслабитись. — Я знаю, про що ти думаєш, Меньон. Її тихий голос лагідно проник у його втому. — Ти хочеш піти з ним? — Горець усміхнувся. І повільно кивнув. Його думки були туманними й плутаними. «Але тобі треба поспати, ти знаєш». Він знову кивнув. І раптово подумав про щі. «Де він?» «Куди він пішов у пошуках невловимого меча Шаннари?» Горець підвівся, раптово прокинувшись, і повернувся до ширу. Горець був визнажений, але хотів поговорити». Йому потрібно з нею поговорити, тому що іншого шансу не буде. Низьким, похмурим тоном він почав розповідати про себе та щі, про їхню дружбу, яка тісно зв'язала їх за роки знайомства. Він розповів про час у подорожі від високогір'я Ліа до Паранору та про пошуки меча. Часом він марно намагався дослідити глибше обґрунтування почуттів, які відчував до друга. Але Ширу зрозуміла. Він дуже добре описував почуття душі. Дівчина зупинила розповідь, простягнувши руку та поклала тонкий палець на його губи. Він був єдиною людиною, яку ти справді знав, вірно? Він був тобі як брат то ж ти відчуваєш відповідальність за те, що з ним сталося». Мендьон невтішно знизав плечима. «Я не міг зробити нічого, крім того, що вдалося зробити. Навіть якщо б ми залишились в Ліа, це лише б продовжило неминуче. Але знання всього цього не допомагає. Я все ще відчуваю якусь провину». Якщо він співчуває тобі так само глибоко, як і ти йому, то Ші у серці знає правду про те, що ти зробив. Швидко відповіла дівчина. Жодна людина не може звинуватити тебе за відсутність мужності. Ти її проявляв протягом останніх п'яти днів. І я кохаю тебе, Меньон Лія. Горець витріщився на дівчину. Раптова заява вивела його з рівноваги. Сміючись із його збентеження, принцеса його обійняла. Рудуваті пасма м'якою вуаллю пали йому на обличчя. Меньон притиснув її до себе, ніжно схопив за плечі, і притримав, щоб вивчити обличчя і очі. Вона прямо зустріла його погляд. «Я хотіла сказати це». Хотіла, щоб ти це почув, Мен'йон, якщо ми помремо. Вона раптово захлинулася від цих слів і відвела погляд. Горець із подивом побачив, як по щуках дівчини течуть сльози. Він простягнув руку і швидко протер їх, усміхаючись. Потім підвівся на ноги та підтягнув дівчину до себе. Я пройшов довгий, довгий шлях. Тихо пробурмотів він. Я міг би померти сто разів, але вижив. Я бачив зло цього світу, про існування якого смертні навіть і не здогадуються. Немає нічого такого, що нам зашкодить. Кохання дасть силу, яка допоможе протистояти смерті. Нам потрібно просто трохи вірити. Просто вір, Ширл, вір, в нас. Вона посміхнулася. «Я вірю в тебе, меньйон Тільки ти не забувай у себе вірити!» Горець усміхнувся у відповідь, міцно стискаючи її руки. «Це найкрасивіша жінка, яку він коли-небудь бачив, і він кохав її більш від власного життя». Хлопець нахилився і гаряче поцілував її. «Все буде добре!» Тихо запевнив він. «Все вийде!» Вони ще кілька хвилин залишались на самоті в саду, тихо розмовляючи і російно йдучи доріжками, що кружляли серед теплих запашних літніх квітів. Меньйон намагався не заснути, а Ширул поспішно вимагала від нього сну, поки є нагода. Посміхаючись, він все ж пішов у спальню в палаці. Де впав, повністю одягнений на одне з широких м'яких ліжок, і одразу ж поринув у глибоку дрімоту без снів. Поки він спав, післяобідні години повільно відходили. Сонце ковзало по західному небу і, нарешті, потонуло в блискучому червоному вогні під обрієм. Коли настала повна темрява, горець прокинувся, він відчував, що відпочив але все ж був чимось стурбованим. Він поспішив знайти широл, і вони разом, блукаючи безлюдними коридорами будинку Бакханна, відшукали Генделя та ельфів-братів. Довгі коридори відбивали стукіт їхніх черевиків. Усі поспішали і йшли повз схожих на статуї вартових. Зупиняючись лише на мить, щоб поспостерігати за нерухомим, Схожим на смерть пеленцем Бакханна лікарі дивились за ним з безвиразними обличчями, його стан залишався незмінним. Поранене тіло та розбитий дух намагались вистояти під нищівним тягарем смерті, яка повільно, неминуче тиснула на колишнього короля. Після того, як вони завершили візит, Меньон побачив у темних очах Ширу сльози. Горець, переконавшись, що його друзі вирушили до міських воріт чекати повернення принца Калагорна, осідлав двох коней. Тож пара поїхала до тірсійського шляху. Була прохолодна, безхмарна ніч, освітлена сріблястим мерехтінням місяця і зірок, байжі міста чітко вирізнялись на тлі неба. Мендьон відчув бажану прохолоду дружнього нічного бризу що за спокійливими хвилями віяв на його розчервоніле обличчя. Навкруги було надзвичайно тихо. Вулиці безлюдні, а будинки, що стояли вздовж дороги, освітлені, але в них не було сміху та дружніх розмов. Тиша панувала над обложеним містом. Висота зовнішньої стіни маячила вдалині, а на парапетах можна було побачити сотні смолоскипів. «Давно вже їх немає», – подумав Мендьон. Але, можливо, вони досягли якогось успіху. Можливо, вони втримали Мармідон. Через кілька хвилин вони зійшли з коней біля гігантських воріт Велетенської стіни. У казармах легіону кипіла активність. Неспокійний гарнізон гарячково працював, готуючись до майбутньої битви. На кожному кроці були солдати. Меньону та Ширл з великими труднощами вдалося нарешті дістатись до варів у верхній частині широких стін, де їх привітав Янус Сенпре. Відтоді, як Балінор поїхав, молодий командир безперервно пильно спостерігав. На його худорлявому обличчі були відтінки втоми й тривоги. Через кілька хвилин стемряви з'явились Дурін та Гендель. Вони доєднались до друзів. Трохи пізніше підійшов Дайель. Маленька група мовчки стояла і дивилась в темряву, яка тяглась на північ до Мармідону та прикордонного легіону. Здалеку можна було почути приглушені крики, звуки битви, які хлузливо доносив свіжий нічний вітер. Янус сказав, що він відправив півдюжини розвідників, щоб дізнатися, що відбувається на річці. Але жоден не повернувся. Це зловісний знак. Кілька разів він хотів було піти сам. Гендель його спиняв і говорив, що Сен-Пре зараз на чолі оборони Тірсіса. Дурін вирішив, що якщо Балінор не повернеться до півночі, він піде шукати друга. Ельф зможе пройти непоміченим майже скрізь. Але поки що старший ельф, як і інші. Чекав із дедалі більшим побоюванням. Ширл коротко розповіла про стан Пеленца Бакханна, але отримала лише незацікавлені відповіді. Тож швидко відмовилась від неможливого завдання спробувати відвернути думки від битви на річці. Друзі чекали годину, другу. Звуки повільно ставали голоснішими і відчайдушнішими. Здавалось, бій наближається до міста. Тоді раптом величезний стрій вершників і піших солдат з'явився з, з темряви. Вони йшли шаховим порядком по широкій кам'яній доріжці. Наближення цієї армії було майже непомітним. Тож усі на вершині зовнішньої стіни охнули. Янус поспішно кинувся до механізму, який керував гігантськими воротами – у страху, що ворог якимсь чином обігнав Балінора. Але знову його зупинив Гендель. Дворф зрозумів. Перехлившись через край стіни, він гукнув і отримав майже миттєву відповідь. Гендель похмуро кивнув та вказав на високого вершника, який під'їхав до кінця довгої колонни. У м'якому місячному світлі можна було побачити Балінора. Вираз обличчя якого говорив, що прикордонний легіон не зміг утримати Мармідон, армія Володаря рушила проти Кірсіса. Була майже північ, коли п'ятеро з маленької групи Калгейвена зібрались у маленькій відокремленій їдальні в будинку Бакханна, щоб просто пообідати. Балінор розповів, що північ заплатив високу ціну. Але все ж пробився повз прикордонний легіон. Був момент, коли здавалось, що солдатам вдасться перешкодити жителям півночі. Але їх було багато. Там, де сотні зазнавали невдачі, тисячі досягали успіху. Вершники Ектона блискавично пронеслись вздовж лінії легіону, розбиваючи кожну спробу ворога обійти з флангу піхоту. Просування в серце півдня призвело до загибелі сотень тролів та гномів. Балінор сказав, що такої бійні ніколи не бачив. Зрештою, сам Мармідон почав змінювати колір від крові поранених і вмираючих. І все одно вони продовжували йти вперед, ніби були безглуздими істотами без почуттів, без розуміння, без людського страху. Сила володаря чорнокнижників настільки поневолила колективний смертний розум гігантської армії, що вони навіть забули про смерть. Зрештою, великий загін лютих кам'яних тролів пробив крайню праву частину лінії оборони легіону. Саме так північ пробилась, Це трапилось ще на Заході. Балінор швидко зрозумів, що навіть найкращі солдати світу – не зможуть відвоювати й утримати Південний берег. Легіон зазнав лише незначних втрат під час пообідньої битви, тож новий король наказав двом дивізіям відступити на невеликі височини в кількох сотнях ярдів на південь та знову зібратися в бойовий порядок. Кавалерійськими набігами він відволікав ворога, виводив того з рівноваги та запобігав організованому удару. Потім прийшла темрява. З настанням сутінків орди армії півночі почали переправлятись. У змішаному подиву й страху люди прикордонного легіону спостерігали, як сотні, які першими перетнули цей кордон, перетворились на тисячі. Але все тільки починалось. Жахливе видовище. Армія таких неймовірних розмірів, що повністю вкрила землю по обидва боки Мармідону. Але розмір ускладнював і маневреність. Ланцюг командування здавався неорганізованим і заплутаним. Не було жодних зусиль витіснити закріплених мешканців Тірсісу з невеликої височини. Натомість основна частина армії після переходу товклась на березі, Ніби чекаючи, що хтось скаже їм, що робити далі. Кілька загонів озброєних до зубів тролів здійснили серію нападів на команду легіону. Але солдати втримались. Пройшов ще час. Ворожа армія почала організовуватись у колони. Балінор зрозумів. Перший тривалий бій розіб'є легіон над руски. Тож принц Калагорна вирішив виконати найскладніший маневр. Не чекаючи удару ворога, він розділив свою армію і атакував праворуч та ліворуч від колон півночі. Вони наносили гострі удари та використовували перевагу темряви на місцевості, яку добре знав кожен прикордонник. Вони утворили нерівне півколо. З кожним разом, з кожною атакою, це кільце змикалось, і щоразу жителі Тірсісу відступали трохи далі. Балінор та Фандвік утримували лівий фланг, Актон та Месарін командували правим. Розлючений ворог почав атакувати, але незграбно спотикався на незнайомій землі у Темряві, а відступаючі солдати Легіону завжди якимсь чином лишались недосяжними. Балінор повільно підтягував свої фланги, Звужував лінії, тягнув за собою північних жителів, а потім, коли піхотинці повністю відступили, кіннота зробила останній трюк та вислизнула з ворожої пастки, а потім зникла у темряві. Раптом правий та лівий фланги змученої армії півночі зустрілись і подумали, що їх наново атакує ворог. Не вагаючись, вони почали бити один одного. Ніколи не буде відомо, скільки тролів та гномів померли від власного народу. Але битва продовжувалась у той час, коли Балінор та два підрозділи Легіону благополучно прибули до воріт Тірсісу. За винятком загону вершників, які заблукали десь на заході, були відрізані та знищені, Легіон відступив успішно. Проте шкода, завдана величезній армії Північної землі, не зупинила її просування. Мармідон, перша лінія оборони міста Тірсіс, втрачена. Величезний табір ворога розкинувся на луках під містом. Уночі можна було побачити стільки багать, наскільки сягало око. На світанку розпочнеться напад, об'єднана сила тисяч тролів і гномів, слухняних волі, володаря чорнокнижників кинеться проти високої смуги каменю та заліза, що утворює зовнішню стіну. Гендель задумливо сидів навпроти Балінора за маленьким обіднім столом і пригадав зловісне відчуття, яке він відчув раніше того дня, оглядаючи з Янусом Сенпре укріплення великого міста. Безсумнівно, зовнішня стіна грізний бар'єр, але щось було не так. Дворф не міг точно визначити, що саме викликало занепокоєння. Але навіть зараз, перебуваючи на самоті в їдальні та в теплому товаристві друзів, він не міг позбутись підозри, що щось він упустив під час підготовки до довгої облоги, яка чекала попереду. Подумки, він пройшов усю лінію оборони, що захищала розгалужене місто. на краю обриву. Жителі Тірсіса спорудили низький фальшборд, щоб перешкодити ворогові закріпитись на плато. Якщо північних жителів не вдасться стримати на луках, то прикордонний легіон відступить у власне місто і буде покладатись на гігантську зовнішню стіну. Заду вони у місто не зайдуть, бо там прямовисні скелі, що здіймаються на сотні футів у повітря. Балінор запевнив усіх що на цій скелі неможливо піднятись. Не вдасться здолати оборону Тірсіса. Проте Гендель все ж лишався незадоволеним. На мить думки Дворфа повернулись на батьківщину, до Калгейвена та родини, яку він не бачив тижнями. Він ніколи не проводив з ними багато часу. Все його життя пройшло в безперервних прикордонних війнах в Анарі. Він скучив за лісами, та тінню весняних та літніх місяців. І раптом задумався, як вдалося прожити стільки часу, не відвідуючи дім. Можливо, він вже ніколи не повернеться. Ця думка промайнула в голові і зникла. У дворфа не було часу шкодувати про щось. Дурін та Дайль розмовляли з Балінором. Їхні власні думки були зосереджені на західних землях. Дель, як і Гендель, думав про свій дім. Він був наляканий битвою попереду, але все ж вирішив прийняти страх, підбадьорений присутністю інших, і вирішив, що треба зробити не менше, ніж вони. Молодший ельф подумав про Лінліс, про її сором'язливе тепле обличчя. Він буде битись за її безпеку, а також за свою власну. Дурін подивився на свого брата, помітив раптову посмішку і навіть не питаючи зрозумів, що юнак думав про ельфійку, на якій мав одружитись. Немає нічого важливішого для Дуріна, ніж безпека Дайля. Він з самого початку намагався бути поруч із братом, щоб захистити його. Кілька разів під час довгої подорожі до Паранору вони ледь не втратили життя. Завтрашній день принесе ще більшу небезпеку, тож Дурін знову наглядатиме за своїм братом. На мить старший подумав про Евентіна та могутні армії ельфів, гадаючи, чи встигнуть вони вчасно до Тірсіса. Без допомоги ворог зрештою прорве оборону міста. Ельф узяв келих та зробив кілька ковтків. Його гострі очі оглядали обличчя інших і на мить зупинились на менйоні Ліа. Худий горець, який не їв нічого майже 24 години, вже впорався зі своєю вечерею, закінчивши її задовго до товаришів. Тепер він задовольнявся келихом свіжого вина та постійно розпитував Балінора про пообідню битву. Тепер, поївши та відпочивши, горцю здавалось, що ключ до всього, що сталося після Калгейвена, і до всього, що станеться у майбутньому, це Аланон. Принц Ліа більше не думав ані про щі, ані про меч, ані про ширл. Він бачив у своїй свідомості лише страшну постать таємничого друїда. У Аланона були відповіді на усі запитання. І лише він знав таємницю талісману, який звався Мечем Шаннарнь. Лише історик знав... Чому з'явилась примара в Сланцевій долині? Чому з'явився друїд Бремен? Людина, яка померла понад 500 років тому. Тільки історик на кожному кроці небезпечної подорожі знав, чого очікувати і як із цим впоратись. Проте сам залишався для усіх загадкою. Виживання усіх залежало від Аланона. Але що на їх місці зробив би друїд? Що взагалі залишається робити, якщо меч Шанари справді втрачений? Що залишається робити, якщо молодий спадкоємець джерла Шанари зник без вісти? Ймовірно, помер. Меньйон закусив губу від гніву, коли ненависна думка швидко промайнула у голові. Ні, шій повинен бути живим. Меньон проклинав усе, що призвело до цього жалюгідного кінця. Вони дозволили загнати себе у кут. Залишилась лише одна дорога. У завтрашній битві загинуть люди. Більшість з них навіть не будуть знати чому. Немануча частина війни. Люди повинні гинути з невідомих причин. Так відбувалося століттями. Але ця війна Щось за межами людського розуміння. Як можна знищити таке зло, як володар чорнокнижників? Його навіть зрозуміти не можна. Лише Аланон, здається, знає повністю усе про природу цієї істоти. Але де зараз друїд, коли він так потрібен? Свічки догорали на столі перед ними. У затишній кімнаті темнішало. На стінах, прикрашених деревом і гобеленами, горіли смолоскипи в залізних стійках. П'ять голосів перетворились на шепіт. Тихий, наче ніч була дитиною, яку не можна будити. Тірсіс спав. На луках за ним армія півночі. У спокої та самоті місячної ночі здавалось, що усе життя спочиває, а війна, яка обіцяє смерть і біль, була лише неясним, майже забутим спогадом про минулі роки. Але друзі, які обговорювали кращі дні та спільну дружбу, не змогли навіть на кілька хвилин повністю придушити усвідомлення того, що жах війни наближається зі сходом сонця. І буде таким самим неминучим, як і темрява володаря чорнокнижників. Саме він простягнув руку з далекої півночі, щоб загасити їхні слабкі вогники життя. Кінець 29-го розділу. Дякую за прослуховування. Знову вибачаюся за голос ще хворів. А ви можете підписатись, відкоментувати, лайкнути та поширити. Окрема подяка тим, хто став спонсором каналу. А якщо ви хочете до них долучитись, то внизу є посилання. Почуємось!